din casă. Vodeville de Vasile Alexandri. Adaptare radiofonică de Alecu Popovici. Muzica Victor Steanu. oana că nu-ți de legate dulci și n-a și n-o auzare nici de cum. Ei, da cum, doamne, iartă-mă, Coana zâmșira. Că de azi dimineață le-tım pipo. Diloi mai pune pijoara, atic mă tem că din belte sorpifaș în ban. Ei, șarte, gură că nu știi ce zici. Du-te mai bine dil dă o factură până s-o alegă cum se cade. Ardale, focul dulceț căm scoat suflet. Ia ascultă. Și pași Margonița. Duduca strângă mm. nește la gitar. Da, dascaul de joc au fost azi după masă? Care? Și uscat și a fumat ca un țir. Of, ce, cel de franceză, știi? Șasele pleșuf. Da. O, sărmană, a Toată ziua, ună, că jasă, fel și șofier, dișonți. În de s o odată să scape. E, ia, nu mai cânta, nici ea, gamara. E, crapă dișună cu Cucoana, că nu-și poate marita. Ce zici? Dar nu-ți mai desocca. E, ia, mai am adus. E, că bine ză și Măcar de s-ar margărița mai degrabă ca să scape de o grijă. Dar unde-i bărbați bărbații ca mai înainte? Nu-i vezi că fug din srot ca dracu de tămâi. S-au scumpit mirii ca iarba de leac. Ah m-am închinat cu sărut mâna cu coaneza în Cum merge sănătatea? Ah, nu prea bine, dragă-mă și doctor France. Nu bine? Da. Ah, ia să văd puls. Mm? Ei, puls mult, cu adevărat turburare mare. Scoate limba puțin tău. Că doar nu-și bolnavul cu șocul dumneata. Da cum? Ei, am la griji. Voala griji? Hmm? Nu cunosc. E, dar nu înțelegi că sunt îngrijată pentru Margărița? Ah! <laughs> eu mă spăriesc că ai frigo. Ah! Ah! Mai bine aș avea frigo, lingori, galbenare decât fată mare. O, franț, nu știi și să și în la casa omului. Ah, cu coană, zanfieghieța, hmm. cum să nu știi? <laughs> Așa aș vă mai găliți? m ferit, Dumnezeu. Dar știi că mi-ai poruncit să aștept până s-o măritat Mademoiselle Marie. Și mi-ai făgăduit, că tu știi cu un cu mine. Că adevărat, Dar... vă, supranța, făgăduit, a demorat, în Franța, am făgăduit. Și niștei dacă s-o plinit vreodată. Ah, de ce nu? Nu ți-am spus că te iubesc de douăzeci atâți de ani, tocmai din vremea volintirilor. De ce să nu-ți fie milă de patimane. Eu vestit un doctoranț care între trec în sănătate De când m-ai în matalanț Superboale-nfricoșate La ochi simt o turburare În pieptul ferg în seala mare La suflet melancolie Și-n creiești o nebunie eu vestit un doctoranț Care-ntreg în sănătate De când m-ai prins matalanț Superboale-nfricoșate La ochi simt o turburare În chiept La suflet melancolie Și-n o nebunie său, sunt vrednic de așa prindu Prindu-te-n patima Eu sunt doctorul matare A fi doctorul aia Și dar... Da, să fiu doftăroaie, dragă, bușu, franta. Și folos, dacă nu pot găsi un parbat margăliței. Dacă, dom'lea ta mai ai căutat, ai și Da, am umblat toate ulițele, toate casele. toate... Ai găsit, și-apă, ai tabac pentru nas cu coana zanfiră. Da, că ai găsut, a, tabac tare, tabac bun da. ah. ah. mm. Farte-ți mulțumesc Să-și <laughs> bine cu parața în ființa A mișcut și ați bun Spui, spune-mi mai, de cap, spui da, mai da, da. de cap Cunoști pe cuconul Grigori Pânci? Căminarul Grigori, că, că, da, că da. cum să da. nu-l cunosc era bun prieten cu răpăsatul soțul meu Dumnezeu să-l Știi că are un băiat Știu, Nicu E cam tăcut, cam prostuț Tăcut, prostuț, dar holtei Eee da, da, da. Și a restără și căpulă tată-sul. Și l-a făcut comis mai de unezi, Ion. Ai mintere sau nu când îți treabă? Nu mai de treabă că e bun de însurat. Trebuie să iei de vreo două ani. Da, i-am plinit la creșuțon. Da, da, să a coscovre. Ei, dacă nu a vrea el, tatăl o vrea. Și ce vrea? Cum se și vorbit? Mă mai trebuie. Când știi că te iubesc de 20 atât de ani? Tocmai de aprină. Ei, las, las, nu trebuie ăia că e viecie și de dimot. Ce-a răspuns cabinarul? Mi-a zis că a venit de seară cu feciorul său să petreacă aici câteva ceasuri și să se înțeleagă cu bunata supra 40. Mm -hmm. Monsieur France, vai de milha, Monsieur Franz, mm. não me usou mais de clapa. Vai te milha que eu vim esse de bocadilha. Mas foi que te doze é todo meu quase oh. que <gătări> Ai, iarăși, tu te tu, Tu-te tu, tu, tu acum de grabă, da, frușișor, lentări da, și da. cupăru orca de zaharicale. Da, da, orice cei dori, poruncește că câte acum sunt amatali pe veci. Eu amatali, scumpul meu, fran! Scumpul meu! Oh. Ah, fran, fran, sunt dubii, stai în hump de mai nu da sfârșit am scapat de o grijă, am să mă descotorosesc de fata, slabă ție, doamnică, mărnesc piata din casă. Margăliță, Margăliță, vină-te în grabă, sufletțorul meu, vină, haide! Ține-i liniată? Ei, face, vine e în coașe, vine-o în coașe, haide! Nu mai te legă la gitar. Ei, da, las, mi cobza la o parte și vine dată când te chem, hai, hai! Uf! ia te mă, f-am venit! É, se te nascer a a menina jupuleosa, aí o tapa se devor vir. O que é que eu te nascer? É, dá-te pra que dá no sânquear. Dá-te pra o teça e se encloso, capô. Capô, sim. Aí, escutou, o seu se com o coro Gregório. pui cu fșorul. Cu sun. cine E cu fșorul, nu mă înțelegi. Cu fșorul. Dar, bai bine, diserăm mai făgăduit să mergem la teatru la, la o piesă de aceea la al, Alexandru. Da, să lasă că vom merge altă dată. E? Altă dată că nu cer lumea. Altă dată, altă dată, tot da să mă port cu vorbe. Tăi, lasă, vata mea, că după ce te-ai măritat, tot teatru, vedești, tot ce cât păral. Măcar de la el în jos, mă, mă marit ca să scap de aici. Haide, bucură-te, dar și te veselești, dragă, barcăliță, când spune, hai să ieșu totul, ai să vin cu poate. Să fiu cu goare? Ei, lasă, nu-ți mai cărme nasul, lasă, e... că știu că-ți pare bine, ai de bine, bine de sărută mâna, că ți-a găsit un bărbat. S -s -a. S -a. care, care drogă de și niciunul. nicu nu-mi spui, Vărtuleo, niciunul, niciunul. nu-i, nu-i, nu oh, a nu-i, nu-i, nu-i, nu-i, nu-i, nu-i, nu-i, nu-i, nu-i, nu l-o mai pe ei și am i rupu i E, vă rog, eu vă rog, eu vă așa, eu Da rog, eu vă la eu vă rog, eu vă rog, eu e rog, eu vă rog, eu vă rog, eu că rog, eu eu vă rog, eu și eu la rog, eu vă Și eu vă a ca ce așe trebuie să faci da. ca să or și ni da. porușini ni cu sorșim. Da, să te gătești, stai frumos, da. să te strângi în coaset, când bate dedicu, să dai prichida de corp, să te pifraf da. cu mm -hmm. să tu ai la el ochi gari. să-i beș, ești să ca țara mașină din Napoli, or. În sfârșit, să faci orice ești pentru ca Las da. pe mine, ne că sala da. beațește. Lasă-te în mine, nenecuță, că mai pricep. A apucă te descopor, că cum să sarează. Eu da. mă duc când ți-ar ca să scupă rochetă de lut. Ta caută să fi gata ca boi toaște. Ah, ah, ah, a... ah, ah, a... ah, uh, să nu uiți ca să aduce aici ghef-gheful Cu haiducul ah, calare Pentru ca să vă amintim Mă uț așteaptă mă Uf, balor de la curte și loaje la teatru Doamne, cât ești de ferișit Toate câte le-am dorit oi să le am Și în sfârșit oi să ies în lume Să fiu slavodă Să scap de cușca asta în care mă usuc Cât îmi par răbine să mă, mă când tu când Oi, sunt cafele, portocale, brother, roghi, roghi, Paris, roghi, nici măcar prin tra la la la la la, tra la la la la. Am să-mi cut par mă iar când la urte, în afacii curte, Rând în urmă, rând în arpăs, dacă bărbățelul, Dacă sufleteanul, va fi mântios, la la la la la la la m-a la la la la la stai, stai, stai stai, la la la la Că eu, la la la nu mai spariet. Cam spariet? Apoi dar deschidem ușa ca să descând de spaimă. mai bine scata de nevoie și ia-ți lăpșița ăprene ca să te dai de ureche afară. E, am mai văzut o și altă dată, nu-mi pasă, măcar să-mi șurupe urechile. Deschide ușa verișoare, că orice s-ar întâmpla, eu mă fest pentru mata. Să da, las să ușa arpare Am sorscot din țăține, așa cum mai sco scos și mata din sărite. Apoi, da, vreau să-l văd cu coarnele în papiote și să-l sărut și să-i spun că iubesc pisti măsură. <cute> Cât e de obraz? O obraz decât mănâncă fraznică. Deschizi o străcușa. Ba, te rog, le nu te-a apucat de pozne. E, e dacă te eroi să schimbă, te lasă să cu condiția să-mi dai o guriță. O guriță? Ai neburi. Ba, nu mai am mult și drept dovadă mă jur să n-am parte de mătușica. Ioana. Ioana! Da, te cu Treci Barcălița. locul meu și în din botul ce bine binișor când dată-ți dau o furiță? Ia cașed! <tript> Să-ți fie de bine binișoarele! Și la mulți ani cu conașule! A, <grijim> am pățit-o! <grijim> o, ce foc Stau pe loc împietrit! Iubeam un înger, O porumbiță, Și de la dânsa Ceram mi buriță, când vai în ciudă, ce soartă crudă, și în loc de miere, gustai ai fiere. Oh, ce foc m a stau pe loc pietri. Ioane! Săracul de mine, ce am mă zic, las mă tu că-i baba aici? Apoi chiar că rămân fără de urechi, mai ales că mi-au hotărât să nu-i mai calcă în casă de când i-am zis că se dă cu roș. Unde să fug în puista! ha în dulapul puist cu rochii. Nu-s calcate rochiile, dar le o lui calca eu. Le-am și calcat. Uite ce chitic! Herr Franz, brațul să sui scările. Înșert, înșert și-mi scap cofeturile. Poftim brațul de stânga, că e din partea inimii. Intrăm! Hai! O, poftim! Oh, batele, cu de marșat de că tare scupe. Să auzi, data 800 de lei pentru rochie gata de nuntă, dar nu faci și mireasa pentru rochie. e de nuntă? Ce ai zis? Ah, mi s-a părut. După cum e și mireasa. Dacă mireasa se numește zanfira, nu-i nimic destul de scump. Mm, Vărbantule, tot așa mă cu vorbi dulci. Și cu zaharicale astea ca pe un canaraj. Mulțumesc. Așa, știi, mori, tăși că mă scozi nimic. Auzi-i cum sunt Jujuule. Ce-ai zis? N-am zis nimic. Ei, mi s-a părut. Da. Dar știi de afară, dulapul ăsta de nu vrești să-ți deschidă. Dar ce vrei să faci în dulap? Cum eu să închid un ochiat din nu-ți amargării? A, ia să încerc eu, că Bartos. vartos. Mă putești voare în părtuții, e vă așa mi te lauză. Ia să eu mai martos. <laughs> <laughs> Dă-i ajut eu, văd că ți-ai uitat vârtutea acasă. Cu bani, Cu bană! O vinită o trăsură cu doi ei! Negreșit că e cu conul Grigore pălciu cu fiul său. Cuscu și cu ginele. Poftește, poftește-i sus și atât de grabă-l numănoște întunerică. Pâlciu, Ah, bine că sunt în dulap și văd tot fără ca să fiu văzut. mai de martinii nebricale să nu vorbesc prea taie. Apoi acum, dragă-vă să faci! A, n A, nicio cu... grijă soia cu poană zanferița! Da, da, da. Margăliță, ești gata? Nu mai să-mi iei! Caută să intre în salon, că doi tu și eu, auzi? Bine, bine, necute așa! Bă, se suie biscari! E. E, și acasă. acasă A, da. cu plecășune cu coana dânșilă. Și lucatu-mi tale, coane Grigori, E! Dar de unde și până unde pe la noi, ă? Eh? Că da de atut apremiți că nu ne-ai mai dat o braț. E, pai, măiarte cu coana dragă, dar am fost tot cam bolnavă. Da, si dumneavoastră e cucoanașul dumnei tali, cu cușorul. Și nu-l cunoști? Sărută mâna cu coanii măi. Da, Ia că o sărută. Ai, că bine zici, coanii Grigori. Ia, privește cum au crescut de mare. Nu, s-au făcut doar un Așa crezi, <laughs> boboci. Bobocii. Și nici o grei. Parcă s că soarges din dulap. E, <laughs> și dulap ăia da. ăsta. Ia, ia, poftă de să jucare Hai. hai să mai vorbim de vremea din noapte. <laughs> da, da, să <laughs> Ei, iată, și domnul Franț, prietenul nostru, unde nu? gândești, acolo că se Eu sunt Caburiana e. cea care. Ba, nu, Franț, dragă, ești Caburiana și din ea. Probabil, da, Eu, tu, tu e tot, ore! Tot viața, ești pariclectură, tot viața. Dumnezeu, și cel codul verde cu o Noi, bătrâni, căutăm să ne să le înșasăm, de cât ni mai rămân de trăit, pentru da. că suntem. Mângâiem da, de cele care au trecut... Da, da, da, și bine faci, bine faci. bine faci cu adevărat, coana dragă. Pentru că cine știe, mâine, poi mâine, poate, de banta în groată. Mă, fără voia doftorilor? să <laughs> puteți în puternicirea lor! <laughs> da, da. Nu-i Nu mai tot cu coni, o bate să te bate că poți naș mai este. Iată și Dudu Camargoliza, fata moșuleșe pușcă. frumoase. des că o creșcând, da? <fie> <fie> dar și crescut. pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, <fie> când era, era numai ai doar să. Iți duci o râșcăpă, <fie> exactly. era... era... <fie> <fie> cine vorbit? Veni din dulapecou. Da, pe iar eu, eu nu am cazi, eu nu Hai, hai, hai, hai! Uf, că m-am schimbat cu mustețeli! Eti, mi-a adus-mi aminte, Margolițo, când ne zice ei. Mă sope! Mă sope! Păi, dacă nu bine credi, ghie! Păi, zănșirează-l din tată, ca să fac cușcușa fătului! Mă sope! Eti, da, este-i papagal grăitor, nu du-l Hey, iată, iată și binecuvîndiu, mamă, ah, ah, -ți ah, nu ți-ați ce aminti Ne ce caico din sudea Baba Warva. Ma nu Baba, de-a puia gai. din nu nu mai mai încet, nu vă mai sunteți mai încet, nu mai sunteți mai mai sunteți mai încet, nu mai sunteți mai încet, Așa e că de o venit vremea se dăm rândul copiilor. Ei, eh? așa e pravila naturii cu cuani gregori. Bătrânii împreună și tinerii iarăși împreună. Mai ales când se găsesc doi care se potrive. Adivărat, grăiești, Moseu Franț. Nimic nu-i mai decât doi voi părerea. pare. atunci-i fericire în casă. Păi culubării. așa e, așa-i. Margheriță, dă-te de zis să aducă dulceț din șele de care ai făcut-o astăzi. Din care de cele de care ai făcut-o A, De cele de uh -huh. care uh -huh. am. făcut. Coane uh -huh. am să dau să gurși dulcez de-a marghioliții. Hey, de ori mă Trebuie să-i foarte plăcut, uh -huh. Așa-i, Nicule. Da, babacă, îmi da, plăcut. Deși nu șozi cu aminicule, deși nu șozi. Eh, Mersi, bonjour. Ah, trebuie să știi, Coane Grigori, că nu se află mai bună gospodină pe fața pământului. Dacă e nevoie în casă de dulcez, de pânz, de păstrămuri, o, și în sfârșit, Margheolița poasă de grește la tati. E de mâncare, viață de cheile, de la camară și la piemiță În sfârșit, eu sunt slită să șapte-o ziua cu mâinile Halal de barbatul ce avea Halal da. zău și să-ți găscu-n poasă la gherghef La gherghef? Sunt minunez, nu alșeva Margheoliță, ja. mi-ți miți-ți gherghef-ul aici Auzi, Telălita, cum își lauda Marfa Vă se-ți dasi nu te părșteam. Ia poftim ghergheapul. Ei, aferi. Mai, mai, mai da, frumos de tot. Da, a, da, și niu omul este calare. Hai, du l cănuța. A, a. Cel care o și. -a. A, a. <laughs> așa. Da, da, da, tocumai. Ia, ia, poftesc și vezi și-l Ia, iar ia, cu conești. Eu văd că-i simt de ochi la călă. De ce parte să mă uit, că nu văd nimic? E. cu canul sus. Așa. A, dă și oameni dulcețele. Da. Așa. Așa. Poftiți poftiți, mm. poftiți, poftiți, poftiți, poftiți, așa. Da. mulțumim, mulțumim. Așa. Cu adevărat că-s minunată. Da. Așa beli așa beli Bleo, nu s-a încleiat, frânghii? Să-ți iei de gine? Să-l mea -o <gântă -i> da, Poate că nu s a <gântă -i> Ei, da, cum doamne, ia să măncăr de azi dimineața le fer pe foc. Ne e, ai și să te Foc. Dar... ne că ți-o rupi o E, da, lasă mă cu Ce zici, Moș Ce ai? Bună ziua! <hums> <hums> și dragă cum i măi, venit Ai, ai, Mama și-a dat și m-am nu, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, nu hai, nimic. hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, nu hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, nu-i hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, nu hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Cuare cuare, <giricoare>, pofti pofti. cu noi, mușufră? Da, bucuros, bucuros. Maștelito, da. ce aici cu conul Nico? Nu, ita sa i mașul sa Napoleon. A da, cui vremea de pus la cani? Sa da, dai pricina de divorț, mușufră? lasă cu nicuța de zâmbire. Să duc să deschidă iar Marocu. <girico> Au plecat toți și am rămas numai noi. Muzianică! <grijină> Ce s vă mademoiselle? Je vous prie. restez pe canape. Pardon. Je m'aşez. Bonjour. <grijină> Aveți accent de Paris? Pardon. Pardon, i trage la pardon. Muzianică, îți aduce aminte de notre enfance? că s te -vo? De notre enfance. Pardon, bonjour! <laughs> Vă parle francez, măzionică? Parle, mademoiselle! E bine! Parlăm împreună! Parlăm! <laughs> N-ai fost la Paris, măzionică? Nu, dar cât peșiera să mă trimite, babaca! Și de ce nu te-a trimis? E -o temă să o teamă să nu-mi pierd legea și să mă întorc înapoi, a... băgând, ca francez <laughs> și a catolicii. Păcat că te a judicat așa de rău! Dacă mergi, la Paris, videai teatruri. Învăteai să joci, Paul, că auzei opere frumoase. Marșul Napoleon. Cunoști marșul lui Napoleon, măsionică? L-am auzit odată din cobza lui Barbu. Gitare frumos, eu știu. Din cobze? Ba, din chitară. Auzi din cobze. Barbu, te am învațat? Cine? Barbu? Oh. Am că scăpat mai nimic. Matadu, ducă, trebuie să-l ne negreșit mai bine decât Barbu dacă e vrea... Vrei să-l auzi? Ii, și să potrivește. Pardon, mademoiselle. E da bună chitarda. Tronc, am rupt-o strună. Bă, holi, eu... Na, baza cum te mai cântă marșul Napoleon. Să-mi o ochi dacă am vrut să o Pardon, e... iertă și unul duducă. Ba, nu, nu vreau să ieri până mi i face și ce-o zic eu. Dar și porușează. porușează am cântat o romanță. Da, da, nu știu să cânt. Nu, nu, nu te cred. Da, să se scande dragoste. Să-ți cânte dragost Trăiește pe amor slăvește, oricare și de amor suspină. Criscășoara, că găgaiești, rățișoara, găiește, găiește, că ești, stă că cășoara, câine ești, harmasarul nechezește. Criscășoara, găgaiești, rățișoara, văd că ești, mătănașul, n mă cu poșul, cu codăcește. Că eu plin de jali, îți rostesc matani, du, du, du puțu, dragă, s-a ce grabe să trecu de ești Vescășoara gâgăiește rățeșoara, că ești stâncreșoara, că ești hărmăsarul nechezește. Vescășoara gâgăiește gă ești de pe ești, mătașul meule ești cu poșul corto de Și eu plin de jale, îți rostesc mătali. du o puteră grea, s-a trecu de deșag. Da, curios, mai scăpăt ce doar pe se-ntorc oricum niște lume. A dacă Nu vrei să dau un că două da, fel de da. pământ în faie de sus și apoi. Poți nici eu să-l laud. De! Nimic mai mult. Dacă-ți place. dacă nu, alții, mă rog. Da, Poți să te rog, dar flăcăi mm. ca eu, nu se prea găsește pite-ți unii. Nu-mi Grigori. Dacă tot ce la, da, da. laudă șocanul. Îmi pare, va să zic că eu sunt cegăna mm. și nicio șocan. Poți-ți mulțumesc. Nu așa, Ia, i -a, i -a, i A nu e așa. E el la șocan. Uite, găsește ca unde Nu din serbiu ala. Cât dumneata, te pentru dumneavoastră cu și în șervi, pentru două faci de pământ, tu le în cui scrie, cu mine. Eu mă duc. Da, călătorii spre jena. Ciocan! Ciocan! Ciocan! Ciocan! Ciocan! Ciocan! Ciocan! Hai, hai Ciocan! Ciocan! Ciocan! Ciocan! Ciocan! Ciocan! Ciocan! Ciocan! Ciocan! Hai, Ciocan! Ciocan! Ciocan! Ciocan! Ciocan! Ciocan! Ciocan! Ciocan! Ah, țin-mă, mușic, Vasist, vasist, țin, țin, E o piatră în casă, ah, mor, țin-mă, iar, vasist, țin! Der ar Das. Mein Gott, mai Gott, ach În mine să le las să cadă alețiai! Doamne-ți-am fiiliță, duducă magioliță, am tot și zău că nu mai po. Cuade mai multe, tu tu că zâmzi, prezit și mai că zau, leșin pe loc și eu. De taifel, văsii, da! Mein Gott, mein Gott, ach bei! Un vienesc se las, se cade alinșeit. Cuade mai multe, tu tu că mai multe, amu posi de tot, și zau că nu mai pot. Quattr' Juan... tu le My god, my god a se Ioana, ad, ad, ad de zet, colonie, cei si ca au leșinat cu Coanele, Mai tolita ah, uh. leșinată, Ioana! Mai tare! Ioana! Draguzi dolat. Ioana! Ioana! Vole o la nas. No oh, tonner, vete, grelles, Ne E si suppie i Colonie. Ma terpentina. Terpentina! Lipsați din ochi, mie să nu te mai văd că o mă trebuie Cu coana z Cu coana am Da, tata, sunt pași, tata, sunt pași cu tati, nu mai vreau să văd pe nu mai vreau să mă mairit nici să caut generi. Arde, iar focul să Mă duc de mâini la calugarie cu fata cu tati. La calugarie! La calugarie! La calugarie! La să La calugarie! să și am auzit un cuvânt, dar tu şi nu l-o fie spus! Cu coana, Zamferiţi, linişteşte-te! Ce vrea să zic asta? Nu ţi din drum şi lasă-mă paşi un om, Mi-a ieşit pări albi! Nu mai pot încă m-am fata mare! Plec! Plec! Faioana, du-te de un și fă fără apă caldă de bicioare! Auzi, Faioana! Ea nu prea fă și mai jupăneasă! auzi tu, mai sfârgitule? Ia să iau lumânările cu mine. Am însăciut! menta mal! Toată casa asta cu capul jos. Cum să dreg trebile? Tonăr, veter, veter, nu-mi vine o idee. Ah! Balu, nu, nu, nu, nu așa. Ah, am găsit. Mă duc să mă tălmăcesc cu cuconul Grigori. Ah! Păi, ce întunerici! Au luat lumânările cu ea! Slavă Domnului că am scapat din temnița dulapului. Vre, vre, vre, vre, multe poți ne-am mai văzut de când locuiesc în dulapul ăsta. Dragoste doftorișească, cochetărie băbească, gogomănie boierească, târguire căsătorească și... Uh! Da, din toate astea n-am înțeles alta decât că baba o căchiet pentru că nu-și poate ta fata și că vre să o trimite la mănăstire pentru ca să scape de dânsa. Verișoara la călugărie! ah. Da, nu voi suferi niciodată o asemenea nelegiuire. Da, da, da, cum să fac ca o scap de Comanac? S-o fură în astă noapte. Da, aha, uh -huh. planul e minunat. Numai da aș putea intra în odaia Margăriții ca să-i dau de știre să fugă. Însă cum dracu să trec prin i atacul cloanței fără ca să mă face în seamă? Mm. A, ah, îmi vine o idee năstrușnică. Ia ca aici o o rochie, mai bună pe mine. Mă îmbrac... Și mă schimbă în fată mare. Hai! Înapoi <sus> în dulap vine cineva. La călugărie. Auzi? Să mă la mănăstire pentru un cusur de zestri. Mai bucura să voi intra în fundul pământului. Mai bine voi fugi unde mă duci ochii departe de casa părintească în care sunt sarcină. Pentru că m-a făcut Dumnezeu fată, maică-mea nu mă poate suferi. Parcă eu sunt vinovat. Of, of cât de <sus> Nu uitați și Un nelle forti oh destino marocita ah ah ah ah iată o s gata, din mozării mătușeca va s-o găti cât Ioana, și voi puteți lesne să intru la Mariolița, hai într-un noroc. Ha, și zaresc acolo, o matahală neagră? Trebuie să fie Ioana care vrea să închidă ușile. Și întuneric, înapoi, în ăla. Cum vrea Dumnezeu, până nu se trezi maică-mea, să-mi iau capela și mantela și fug? Au! Cu de-o stați! Și ne Dar săreți? Săreți voluntirii, doamnă! nu căcnești, Ioana, că te-a împropăt! Ah! i șa am închis-o și de acum pot, fără nicio frică, să trec prin atacul babei. Acum chiar că o să mă ei drept Ioana, al dracului mai sunt. Dar cine mai vine? Ce ei. nu văd mână. Doctorul Franz m-a sfătuit ca să vin înapoi și să fur pe tuduca Marghiolița. Vă-l ieu, Nu cum ai, doctorul? Parcă zăresc ori ochii. Oare nu-i tuduca tocmai dracul. Păi tocmai Duduca. Vine să fug? Cum dracu să mă dezbăr de dânsul? Ei, dacă aș avea curaj și aș mai spune pe întunieric... Să mă prefacă zbaba! Pst! Aude! Pardon! Pst! Pst! Parcum mă cheamă! Pst! Dumneata ești eu! Și păcat că e întunieric și nu te Vă! n-am o Dragul meu! Scumpa mea! Mâncate Cum Cumva mea Duducă, duca, Nicu și caută prostul. N-aș fi îndrăzneț niciodată să mă apropii de mată dacă dar de vreme și mai ai făcut pust câte tei mânie dacă tu îi spune că sunt amatale prea plecată și supusă că din Credința, când te-am văzut ducând Margiolițe, mi-a ajuns la inimă, fiind din inima mea Amatali, drept care și eu asemenea voi fi totdeauna fericit de a mă amatale c ca și... c c distul, a? Mon, siunico, că E destul, Monsunicu, te i nădușii? Mă, timp grijă de duc, că eu așa sunt. Când mă porneas o nu mă oprești nici dracu. Și zici? Legea mea, nu căuta că sunt înaintea înainte, O că nu se vede că m-am cu duc, când sunt sau cu altul și mai ales cu alta. Atunci <trui> ești obraznic. Poruncă. Vreau să zic că atunci e arăți arama? Da, atunci mă dizvălesc. Și drept dovadă, eu îndrăzneală ați spune că te iubesc peste măsură. Poți să pentru întuneric. Te iubesc peste măsură. Chiesc-e vă? Tu mă șălei, tași din gură. Eu? Pardon. Vremea. mă? Ah, și eu te iubesc foarte. Chiesc-e vă? Parol, mă jur. Ah, de-a la moarte, sunt altă. Vrema! Tujur! Tuducuță, să-mi sară uchișoare dacă se află alt om mai fericit decât supus asluga matale. De pe care hai să fugim împreună, fiindcă părinții noștri se scumpesc pentru două uferi de pământ. Și să și vrei să mă furi? Auzi prost. Fără doar și poate. Hai, fii, mi-e o flacără, din flăcără unui muritor care-i înflăcărat. Spune-mi, spune-mi, fugi cu mine, ori... fugi înguri. de dracului. Aoi, primești? Ah, Tuducuță, s ai auzit? Ce? Vine Si Și dacă ne-o găseai, aici, suntem prăbădiți! Ascunde-te de grabă! Unde, În dulapul ăsta, până ce s-o duce Neneaca, că vine eu să-ți deschid mai pe urmă! Știu ce mi-e deschide, fă ce cu mine? Te mai îndoiești, tiranule, sărut Să Sărută și pe ei! M-am dus pentru un dulap, te-o Cred că mai mă gata rai! B-a-n prostule să nu crești că ești mort cu Ioana. <laughs> Aibă parte unul de altul. Acum ceasul fericire a sunat pentru mine, dragă verișoară. Am să te scap pentru ca să-ți dovedesc cât te iubesc de mult. Haide, vine cineva. Iar odihanie. dihanie. Da, care apucajul până ea de, de un de când am auzit-o aici. și încă nu sunt o să nu o dai. Aud foșnind fuste cine să fie, baba doarme Ioana Indulap. Hai, I verișoara greșește. Tu ești margălițo? Și? Nu-ți fie frică, verișoară, că eu sunt Leonil. Leonil? Da, am hotărât să te fură în astă noapte pentru ca să te scapi de babă și de călugărie Babă? Nu-i rușine, baborniții, să nebunească la bătrânețe și să vrei să-ți facă un blestem ca asta, Să te călugărească, îi bună dinchis la Golia Golia? Eu? Gândește cât i de ră cu tine Parcă n-ai fi copil aici, o străină Gândește-te că ești o cotită de dânsa Ca un piatră în casă Și hai să fugim împreună până nu se trezește Stahia Stahie, blestematule Eu sunt Stahia Vă leu, vă leu, o lasă-mă rechea vrei să-mi furi fata Zici că-s baborniță că Stahie Că zbură de închis la gol Las moți panică, te învăța, învățai Ioana! minte dai Ioană, da-i că Mai Că dragă mă, tu și că eu, am eu, să eu, rămân fărți de urechi. La fugă, băieți! Așteaptă-te în harul e că ți-o-i dai o ție stachie, ți-o-i dai o ție paborniță, ți o dai o ție de furat. Te prinde-o de jeaba, puși! Ce e galagia? Se ce aude galagia intunat? Ia, ia deschide-ți, deschide-ți! Dănișoara cu Nicu! Și cu colasul Leonil roche de nuntă! <laughs> Mare post n-am făcut! Ah. Ce rog, dai volai Și poți la mictelul Ce? Leonil m-a pe mine tot e -ba tu Nu Vreți să știți ce caută Marghiolitza și Nicundula? Mm. Hey. Ei caută să găsească cele două fălcii de pământ, pentru care dumneavoastră, ca niște părinți buni la suflet, nu v-ați putut ajunge cu târgu. Ați înțeles acum? Înnebunit? Ba niște cum! Și mai bine decât să fie averea pricină de neunire între familii, mai bine ca niște adevărați părinți, ați face fericirea copiilor. Nu trăiești cu canaștelor. Bravo, bravo, Leonil! Ați auzit? Faceți cum vă zice el. Dați-vă mâinile și ziceți, noroc să te Dumnezeu. Și cum vrei, Muziu Franț, noroc să te-ai Dumnezeu. Noroc să te Dumnezeu și amin. Întocmă ca la iar maroc. Iată, dar și rochie de nuntă drept al dămași. Săriți acum din cuibulul bașilor și veniți de mulțămiți mie pentru fericirea voastră. Cu toate că, dacă aș fi știut... Muziu, ești contat? Je. He, în sfârșit. Sunt slabă, să mă măriți și eu. Ne-am uitat din casă și am scăpat de displacer. Și la nuntă și la masă vă poctești cu pisboiele. Tu și că dușica cât auzi lumea și rușine. În ochii părinților, fetele trebuie să fie pietre scumpe, iar nu pietre în case. Eu primesc de rușine dacă spun aici minciuni s i aruncați cu pietre în mine, aici în loc de cură. <laughs> da, doar, băi! Mi-a venit și lumea cu pietre ca să-i spargă capetele. Nu-i destul, că mi le-am stricat în astă seară cu căsătoria copchiilor. Cu, <laughs> cu adâncă plecășule, mă-i închin și-o zizbonat. <laughs> Mai <laughs> întâi! Destul cu până de godie, că ai Mai bine dute de băt. Ce sunt de? Mai o brăză pe niște. Eu sunt doctor cuștiență. Nu scu de multe niște. Doctor, bine ma te ma duieți la epușală și le dăpăci boierul. Aber das ist eine unkonvenentiesches. Dacă spumă mea miroase. Ca și mie, v-a plăcut? Da, că piatra cea din coasă spai, mă chiar râgă pe tine. Veniți doar cu bucurie, domnilor, să ne fiți pe <fie> lume. Sfintra noastră cânunie, or ca să vă. Veniți doar cu cupulie, domnilor, să ne distrugă și pe mărâu cu Aspettivamente, vi siete ascoltati? Piatra din casa, di Vasile Alexandri, adattare radiofonica di Aleku Popovici. Muzica Victor Iuscian Distribuția a fost următoarea Căminarul Grigore Păiciu, Gostache Sava Comisul Nicu, fiul lui, Dionisie Cu Cucoana Zanfira, Margareta Baciu, artistă emerită Manghiolița, fica ei, Liana Mărgineanu Doctorul Franț, Ștefan Dăncinescu, artist emerit Leonil, Sergiu Tudosei Ioana Silvia Popa Feciorul Constantino Bader Orchestra de studio a conservatorului Ciprian Porumescu din București Dirijor Grigorio Suc Regia musicală Livio Belegante Regia de studio Constantin Botes. Regia tehnică Ingegnere Tatiana Andricic, regia artistica Paul Stratilat, artista medice. <fie>